Усе решта і усі решта, включно зі мною, мені здавалися вже трошки не в межах норми. Хіба що гуля і хамелеончик, якого знову не було видно, певно заліз у подвійний баул або сховався від сонця під моїм рюкзаком. Я взяв лопату з рук Петра і пішов прогулятися поміж ненадто мальовничих руїн. Цього дня ми серйозно взялися до пошуку скарбів. І треба зазначити, що справа ця виявилася досить заразливою. Лопата прикипіла до моїх рук, а Петро і Галя, доки гуля ходила з балоном по воду, блукали назирці за мною. Я розгріб пісок у кількох місцях, приблизно вирахованих по карті схемі. Пісок на цьому місці виявився на вдвовижу і яму вдавалося поглибити сантиметрів до шістдесяти, Доки вона починала осипатися Працюючи квадратно-гніздовим методом Я залишав поза себе піщані кратери що два метри Перші дві години пошуків жодних результатів не принесли А потім я викопав велику муміфіковану ящірку. Петро з Галею, коли побачили, що я присів на впочепки Миттю підбігли і присіли оба бічмена Тут на справжки багато роботи Похитав головою Петро, окинувши поглядом місцевість і зупинивши око на морі, що виднілося ліворуч унизу. «От якби нам сотні москалів із заступами!» Я посміхнувся. «Так би вони тобі й копали тут, москалі!» «То шукай далі!» – кинув він, зводячись на ноги. Я поновив пошуки, хоча руки мої до того часу вже натомилися. Та й сама моя поступливість починала мене дратувати, з якої радості я йому підкоряюся. І коли прийде його черга копати? Незабаром я помітив, що в галі в руках з'явилася довга тонка палиця, і що вона з нею ходила, наче зі щупом, час під часу заганяючи її в глиб піску. Гулі досі не було, і це мене починало трошки непокоїти». Я і так не надто уважно займався розкопками. Знайти невідомо, що за три сажні від старої криниці, якої більше не існувало, та й не знати, де вона була раніше, поминаючи вже те, що тут десь були раніше дві криниці, це завдання здавалося мені дедалі непривабливішим, ба більше, просто нереальним. Від сонця розболілася голова, і я увіткнув лопату у пісок і повернувся до своїх речей. Висипав їх на пісок, знайшов гостроверху повстяну шапку і нап'яв її на голову. Почав складати решту речей назад до рюкзака, бляшанки з дитячим харчуванням, шкарпетки, і раптом побачив те, про що давненько не згадував. Фотоапарат «Смєна», який я знайшов разом із брезентовим наметом. Я сидів на піску, і всі мої рухи були надзвичайно уповільнені. Я просто відпочивав і під час перепочинку крутив в руках фотоапарат, вивільнений від шкіряного футляру. Невже в ньому справді залишилася відзнята плівка? Скільки її років? Якщо в зниклого власника на і із собою була більш чи менш свіжа газета, яка зараз лежала на самому дні рюкзака, то ця плівка чекає на проявлення вже років зо двадцять. «Аго, ти чого розсівся? Вйо до роботи!» Долину до мене окрик Петра. Я ліниво підвівся, поклав фотоапарат до рюкзака і попрямував до своєї лопати. Так минув день. Коли я вже повертався до місця стоянки, на ходу рахував сліди своєї праці. Більше сорока ямок. Сорок ямок і тільки одна знахідка – мумія ящерки. Хто зна, можливо, якийсь краєзнавчий музей купив би її з задоволенням, або принаймні запропонував обміняти на мумію тушканчика. Тут їх теж чимало водилося. Разів п'ять за день я помічав їхні зацікавлені очиці, що стежили за мною за невисоких хвилеподібних барханчиків. Коли ми пили вечірній чай, до нас виповз із-поміж речей хамелеончик – і знову заліз на джинси до Галі. Вона вже сміливіше погладила його, всміхнулася. Гуля на загальний подив розповіла, що по воду ходила до міста, і набрала її з громадської колонки поруч із крамницею одягу. На згадку про крамницю одягу Галині очі зблиснули. А це далеко? запитала вона. Ніде ти не підеш. прикрикнув на неї несподівано роздратований Петро. «Ти що, сюди на шоп-тур приїхала?» Тоді він пожував губами і пильно подивився на Гулю. «А чого людей тут не витко, якщо поруч мешкають?» «У них це місце проклятим уважають», – пояснила Гуля. «Тут багато людей пропало». «Як пропало?» «Подейкують, якщо сюди слабкий казах приходить, то відразу рідну мову забуває і за кілька днів від незрозумілого суму вмирає». Може, ящірки тут отруйні? Петро з побоюванням озирнувся по боках, хоча сутінки вже згущували повітря. Я розумів стан Петра. Видно, перший день шукань перекреслив його ілюзії про легкий пошук скарбів, а тут іще й місцеві міфи. Ми замовкли, і наше мовчання швидко обросло темрявою, що спустилася з неба. Настав справжній вечір. Потріскувало багаття, граючи відблисками вогню на наших обличчях. У повітрі з'явилася нічна свіжість. Вона, немов промокала наші розпалені денним сонцем лоби, лікувала нас від гарячки природи. Я пригадав далекий студентський будзагін і подумав, що якби у мене зараз у руках була гітара, просиділи би ми під наївно романтичні пісні до самого ранку. Настрій мій поліпшився, і закортіло мені, щоб усім нам стало якось веселіше. Боги з ними, з цим закопаним чимось, аби тільки забути ту різницю, яку люди самі вигадали, щоб поділяти себе на наших і не наших. Та ж вечір один і спільний, і природа одна, і пісок, у якому ми казна що шукаємо, теж одноманітний і однобарвний». І мої думки, і мої бажання, які несподівано виникли, раптом оформилися, перетворилися на просте прохання, звернене до моєї гулі і висловлене одним коротким словом – «Заспівай». І гуля заспівала. Заспівала казахською мовою. Її негучний оксамитовий голос наповнив простір навколо багаття, і навіть вогонь, здавалося, потріскував у такт її пісні». Пісня тривала і тривала, і хоча слова її були незрозумілі, але я відчував якусь невимовну довіру до цієї історії, що оповідалася через пісню. Я не знав, про що вона, що і з ким у цій пісні відбувалося, але теплота пісні, теплота голосу передавалися мені та й певно Петру і Галі теж. Нас знову об'єднувала чужа пісня, переказати яку ні я, ні вони не змогли б. Але я знав, Гуля закінчить співати, і Галя запитає в неї, про що була пісня.